gogoratuko dugu hor portu eta maatxinez alasolaren tortura salaketen hauzia Europako giza eskubidean hauzitara iritsi dela Porto-Tasarazola 2008an arrasaten atxillatuak izan zirela Bortizki torturatuak Donostiko hospitalea eraman behar izan zituzten Donostiako provintzia ausitegiak goratu dezagun 2004an bi eta lau urteko espetxe zigorra jarri zilela lau guardia zebilei Baina ausitegi Espainiako ausitegi gorenak absolbitu zituen e, Oniburuz, kasu oniburuz itse ingo dugu izan ere ba, telefonoaren beste muturrean Javier Makazaga dugu, kaixoa ratzalde hon Javier Arraka, bueno, ba, zu, eh, dola gutxi, argitarotu berri dozu, el caso Portu Sarasola, los encubridores de la tortura al desnudo. Lehenik eta bein, eh, nolatan jakinda, eso, eh, Euskal Herriana en milaka, mono, tortura kasu izan direla, nolatan, eh, irabak edizzen noen, ba, tortura caso nain inguruan, liburu bat idaztea. Ba, irabak edizzen oso, kasu, adierazgarria izan zenako, e... Eh, garaibatean, I, izan ziren e, darogeikoa markagan hasieran gegin bat hainbat kasu non torturatzaleak ondenatu zituzten baina darogeita bostetikan aurrera kasu bakar bat egon da non torturatzaleek e, zigor kinkoa e, jaso duten kasu hori milia beherat ziren izan zen kepa aurrera eta ez da kasu bakar bat egon eh torturatalek kondena 5 haso egon dira kasuak non Euskal Herriko tribunalak e, ezarri dizkieten torturatalei e, hainbat kondena e, baina beti mm, eh gorenak ausetigorenak baditeko go, go, ausetigorenak kondena hauek e, ken limitu ezautu initu eta e, in zuzen ere mm, Portu izan da, zarabazodaren kasua izan da, azken kasua hori xe gertatu dena. Eta e, e, izanik kasu bat nahiko, ba, ba, ez zi, lain beste urte hori egertatu dena, zentu miliata sortzean tortu gatu zitu ustean, eta miliata amaikean erabake zuen gorenak e, kondenari gabea guztea e, tortu kataliek. Ba, erabarki nuen, kasu hori zehatzmehatz ikertzea, tipo zeitzen kasu iboki bancela eh adira explicatzeko gertatzen den alako ah, kasuetan espainia trazp estatuan nola estatuaren eh struktura desberdinak eh epaiek eh, agintariek, komunikabileek armatuek, eh tintarrmatuek bat eginda tortura babesa ematen dieten eta nola e, egiten duten e, lortzeko tortura txaliek impunitate osos e, jokadezaten. Uh -huh. e, eta horretik gana aukeratu nuen kasua. Hor, esan bueno, barra dugu liburuak hamalau batal eta hama boste erazkin eh, dituela aipatu zuen bezala, e, zoiko, eh, kasu bat e, bezala horrela e, bueno, titulatu duzu, ja, lehenengo e, kapitulua aipatu dituzu, bueno, ban bai, kasu honetan Espainiako e, gobernuaren edo Espainiako estatuaren aparatu espainiek zenoko papera, ez, e, jokatzen duten horrelako kasu baten horrean eta horrela, bueno, e, agintarien inguruan hitz itzaiten e, baldin badu Pérez Perez Rubalcaba eh garaian e, baitaren ministro eh parne Espainia gobernu ministro izandakoa gerora eh Partido Socialista e, PSO, lehendakari edo presidentea e, izan zena hori e, baitan bueno, ba, e, e, gogora ekartzen duzu esta Bai bera izan zen hasi e, zuenaba Montaje Justizia así ba, ba orren inguruan, gero ba, komunikabe de que palé, que talbate, kendezgardiniek eta egindako e, e, e, e, e, e, e, e itelesko montajea. Berei izantzen da aziera mantiona horri guztiari eta horregeiti, ba, liburuen azorean eh um, bera agertzen da Ba, pinotxo sudur batekin irakosteko e, bazen bat iran jo, den. Eta bere algoan agertzen dena, marrazke ba, e, palia da, ziren e, bere kasuan ere desurra eta manipulazio utxan erabildi zituen. Eta hori ebiak e, nola baita e, dira, Beste guztian ordezkariak, o, uh -huh. da, baro, geien abarmindu zirenak beharroa da, baina beste amaika e, izan ziren ba, ba, ba, zer guzti zirenak e, ezorroideetan eta manipulazio horretan. Nik liburuan batzuk aipatzen ditut, ezen ditut zendenak eh, aipatu, baina aipatzen dut e, kasu horretan... Zehar, bak hartatu izan direnak pausuz pausu. Mm. Kontuan hartu bueno, nik kasua aukeratu nuen ere izan derako kasua oso berezia sekulako frogapilea egontzilerako. Normalean e, inkomunikazioaren eragin ez, tortura kasuetan ez frogarik egoten. Eta horretan babesten dira estatua, horretan babesten dira tortura esatekoa ez, ah, ez dago frogarik. E, zuen hitza besterik ez dago. Nozki eh, beraiak irabitzen dituzten metodoak ez dute margarik usten normalean eh? eta irabitzen dituzte ba, poltxat, aholako metodo oso oso bordetan, baina ez duten ekin joango margarik usten eta e ezin dutuzunak ero frogatu. Uh -huh. Eta orduan, beha besten dira, froga falta horretan, baina kasu bere honetan aurreneko orduan hori de da. Eh, kasuko froga guztien dira, aurreneko atxilotu eta aurreneko orduan, ja. E, intxaurrundoa iritsi zidean, eta intxaurrundoa eh, inkomunikazioaren arlauza ganira da idori zitzen ja, eh, ezin izan duten ez erdilea horroatu. Mm -hmm. Aurreneko ipeketan donostin, kondenatu zituzten torturatzaliek, aurreneko ordu horretan froga ugari eta froga nahar minak zegoerako, horresi edatik bakarrek baina uh -huh. Ziuneko zioneko laragoita magoa e, eneretzean gehiago ka, e, kasuetan, ba, fugarik e, ez, ez dago uh -huh. estatuak dituenako baliabide guztiak, fuga guztiak izabatzeko, e, guri oso kasu berezik izan zen, aurreleko horretan aurreleko horretan gainea torturatu zituztenak etzitzenako profesional batzuko horretan, ziren engarreko jendeak, torturaz en giro en txarrondón eta e, el barrio tortura eh sentido profesionala dira. Horretan eh e, se, se experiencia dutenak, eta udakitenak ederkiz konola aportu pertsona bat e ningun marka bigoki gabe aldiz. Ba, atzut situazioenak e, askeran oso burtuiskik eh e, Marka ba, ba, etiketak, e, e, zelden, gero, e, markak utzi zituzten, gaine afrobaak zeuden materialak autobistako bitiketak ez ez tatzezuen ahi egizatzen zuten lekukoak zeuden gero utzi zituzten markak donostiko forentzek e, argitagarbideak utzi zuten ba, ba, marka horiek e, zutela zerik usirik e, gara zilek ez ez ez zuten arekin eh? e, em, es este sutunan que su Rosalace que marca oye que Justice eh esto que eh, se bicucica y en Versiorekin que topetivecela, Madricó Forense que Madricó y Pallec, va ba, va ba, barakiguaspalditik que eso rei tenguten, eh? ¿a? Eh, ba, ba, bai Forenseek Eta egin batean epailek ere, ziren epailek kontonartu kondenatu zituztena lau guardia zibil, baina urso lau, azko zetak egin edo izan zelarik torturatu zituztenak, eta gainera, kondenatu zituzten, baina esan ez, bueno, kasu honetan bain beste froga dago non, babai, torte kondenatu inberditugu ziren frogan amarmena dode. Baina, beste kasutan, non ez dauden froga, baietan, E, edakinek e, ngezurra zaten dute. Eta hori ezateko inongo frogari gabe, inongo e, beren burua zuritzeko torturatzailean horrean. Zinen, e, hori da hori da kozka batetik tortura em, babesten duten eta torturatzailek e, e, babesten dituzten jende hori guztia dagora eta gio beste jende bat non presioitze lorren bean, Ba da usartzen gilei horretatik ateratzen, eta ateratzen baldin badira doloztiko epariak bezala, ba bateratzen dira justu juistu eta esan ezo, baina hemen isu gareko flogado, orduan ezin dugu izan ez dela gontortularik, baina ezaten dugu hau txikierekin, ba espadarek. Hor, eh, Xabierre, bueno, aipatu zu aldi batetik eh, agintari politikoak, baita ere eh, epailea, baina bueno, komunikabidek eh, jokatutako papera baita ere aipatzen duzu zure liburuan, eta bueno, eh, egia da Espainioko komunikabide konbentzional gehienek, eh, bueno, modu batean, batean e, aipatu zuten eta manipulatu zuten bai e, kasu hau, baina abezeren e, kasua aipatzen duzu, azpimarratzen duzu ez da. Bai, bai, eh, bereziki aztertu ditut iru komunikabela, eh, ditut la razón ABC eta el país. Eh, iru hoiek ba ondo hala katut ditut, guzte kono nahoka toputken, eta nabemenada dividends ba la razón honkariko eh, susendari horriak den, eh, ximaritzurua, ba bueno, eh nolako papera jokatzen duen, eh? kaso horretan ez dago e, salantza izpirik e, batortu ba, patzalien e, agintuetara jokatzen duela, eta beraien e, e, gezurrak eta zagotzen ditula, eta bueno, hor e, ez dago salantza ispirik egiten duen guztia, egiten duela jakinaren gainean, eta Bueno, la eficiencia yuchi y su rigidez vera, eh salantari, esan esuan, no? Ber, es bueno ver ese es tipo ret en grebitatean bere aitak bezala xe, bereita izan franquismo barroiano demóstico, la voz de España, fue frankistaren zuzendaria, eta bueno ba baita urtetik ba ba señori eta señori ba, ba kondekarat kondekuratua izandagorazioak eta poliziak eta kondekaratu dute eta ba ba kasuterik akordate arbitagarri ta iño torpedira esa de aquí o qué se rendu froga na ordena que jokatzen du un eta nola esurra ta ta maripona sona era 800 un bañes ba carrica eta bete zitzen, eta ere, liburu serez, ba, ba froga nabarmenak agertzen ditu. Ohi iguruz denoakigun da jokatzen duten eta zer eh, paperet mitetzen duten tortugonaiak ba besteko horrenan. Baina gero el pais namo, eh? El pais ere ba froga nabarmenak erakusten ditut eh, liburuan. Eh, non ikusten den, ba ze paper jukatu duen kasu horretan eh, el paisek ere. Eta, gibidez, bi ba, erakusten dut, e, gesur batek, nolako hibilbidea izan duen, e, egun gutxi batzutan, erakusteko, ba, alde batetik agentariek, bestetik epailek, eta bestetik komunikabidek, nola bat hartuta jokatu zuten gesurro hori izabaltzeko. E, gesur hori zen, lehen-lehena zuena, ro batkaba izan zen, atxilotuta aurrungo egunean komunikatua dena horrean, esan zuen, eta zoa, ba, daudio ba, horretaz, grabazioa da dut, eta bilo adete bai. Ezan ez, ez, ba, holako zulu atupatu dugu eh, atxilotuek gainean zuten krokiz bati eskarri. Ba, desurrutza zen, da, demostratu daiteke, krokiz hori ez zutena berei gainean, baxik eta eh, zara zolari, barrastu arazi zioetela enkomunikatua eta hori, ba, ba, Bede, lehen adirazpen polizialean polizia agertzen da. Nola, esan txetena, ez es bakarrik zulu eh, bueno, eh, hori, beti gertan zulu guztiak. Arrapatu zitu zuten zulu eta puntu, korreo eta... Arrapatu zitu zuten gauza guztiak, zara zulari turturatean ateratako informazioari eskerratean hori Ba, Marlazkak adibidez, bere eskoan izan zen, zelen nola guarda zebileak marlaztuarazten diot izkioten e, matintzera zonari kropizoiek. Eta e, hori dena eukita bere esko, marlazkaek, arpegi guztiarekin, bere atxeto katzelaratu zuenean, Matintzara zura, bezaten du. Ez ez. Zuruak eta ez ditugu inola, koarrenzillak ez ditu, inola zeretopatu zara solaren adirazpenei esker. Baizik eta beraiek egin dako, lan eh, eskerbari esker eta eta registruetan aurkitu zituzten gauzi esker. Ta? Da, e... Eh, mm, robalka da pera dugu zuen, bezurt, berbera, laugun geroago eta epaileak errepikatzen dut berbera eta ganea demostratu daiteke ez dela izan bere despiztea, ziren be, berak eukiditu eskuartean krokizoiek non jartzen hon noiz e, marrastu zituen e, zarazolak, inkomunikatuta zegoen ean torturapean, eta gero handikan, beste iruspalauegunera e, paizena gertzen dira krokizoiek eta berriro gezorberbera. Eta ganea gehi duz e topatu patu e, krokiz, e, krokizak, eta krokizak igor portuk e, e, zituela. eh zituela. dituela eh que eso iru eh aurrena algintaria tobarca gero eta la rasca dio eta correrako estenda argita garbi nola duten bat eta nola eh e, e estructura de Elkarrar zen duten, tortutatzailean bau besteko. Horrelako uh -huh. froga nabarmenak, ba, horrena horrean, ez ondizatela, zer ze, noletan. Eh, hm? <totipen> frogak erakusten ditut, eta geho, uh -huh. egin dut gana, bueno, hor daude frogak. Baina, beraia egakokie, bere burua zuritzea, albat ima dute zuritu, egin dut eta. Aipatu dituko, ez, estatuko aparatu ezberdinek, jokatu zuten papera, bakasun honetan ez da gite eta bukatzeko, eh, Xabier, eh, azpimarratza eh, zerbait gehiu, aipatu ez duguna, zer azpimarratuko zenuke liburu honetan jaso duzun ari buruz? Ez, azpimarratu nahiko nukeena da, ba, um, e, estatuak, e, agintariek, epaliek, komunikadeet, denek, Beti, eh, azprima zehaten dute lezaten dutea, ez ez? Eh, torturatuak dira frogatu behar duitenak torturatuak izan direla, ziren beraiek egiten dute salak eta. eta orduan torturaren zama beraien gang egon behar du, beraiek direlako salatariak. Baza, bera, salatariak e, izan nahi duan eda, salatu dutenak torturatuak izan direla. Baina hori izaten dute edarke asko jakin da, estatuak bariabide guztia jarri ditula frogarik egonez dadin. Eta gu gazpemarratu behar duguna, benyuta berri da kasu horretan, kasu horretan non estatuak bariabide guztiek ditun frogak ezabatzeko, e, frogaren sama estatuak gaine egon, egun berdura, estrutura guztioen gain, koiek dira, azken batean, e, demonstrate dar dutenak, Ez de la tortura egon, zeren e, aski da argumento zehaz bat, ez hati Beira ze diferentzia dagon, estatu frantzeza eta estatu de espainioan artean, kasu honetan. Atxilotu berberak atxilotuak izan didean, estatu frantzezean, denek haua izten dute eta komunikabideek espainioarrak, Ja, registratuta daukate, eh, nola baitea esateko iraiten, eh, esaten dutena da, guardan su mutismo habitual, hau da. Hau dute beti. guardan un mutismo habitual. Aldiz, Espainian atxerotu izan dituztenean, estatu Espainia ez es atxerotu izan dituztenean, beti komunikabaita darderek agertzen dituzten amarrnilea, ari torpen, hau e, eta beste eta beste esan du, eta alako zulua eragutzen duen honetan. Azaldu dezatela estruktura guzti horiek, ukatzen dutenek tortura, azaldu dezatela nola den posible horrelako e, diferentzia horrelako aldaketa bi estatu nerten. Nola, persona berberek, estatu batean, aurik ez duten irekitzen, eta bestean, itzegin da eta e, aitorpenak egin eta e, kideak zagatu eta hau ta bestea bestea. Hori gazaltzeko kai ez diren ditartean hau eh, hau ikidezatela beraiek, eh, estatuak eta estuturoi guztiak, zeren eh, horrek guztenditu ditu didizten zer eh, zer diren, torturatzaileak torturatzailean, eh, babesleak, eh, hori xerida. El caso Portus Portu Sarasola, Los Encubridores de la Tortura al desnudo. Liburua, eh, Xabier, eh, falta zaiguna aipatzeko da, liburu honen eskuratzeko eh, zer egin behar den? Guk internet bidez eh, bueno, ba, eh, aurkitu dugu, ez dakite zein, zein den ba, bideri zuzenena? Ba, nik ere egia esan, eh, hainbat bide daude, eh? interneten jarritari bide los encurridores de la tortura atez nudo, ba, hainbat bide, eh, o 8.info, uh -huh. o eh, formato ezberdinetan dago interneten, eta jarri biedan eh, eh, kopeña da publitomen, zan eh, nahi du edo zen ikidean E, aipatu gabe, mundi hartu duen ere. E, Guztiz dagoen e, zerik e, librena, eta, bueno, niko horrexe e, darako egin dute, jendeak e, e, aukira izan dezan da ba ikusteko fragoi guztiak eta, eta, bueno, bantzuri ikerketa bat izan da, eta ikerketa lan hori nahi izan dut, esku jartze. Xavier Makazaga, esker mila benetan gurean izateagatik gaurkoan, mi esker? Mila esker zuen.